Фріц, десятирічний син садівника, спіймав княжичові гарненьку строкату коноплянку і, як завжди, отримав за неї крону. Княжич негайно ж закрався до мисливської комори, де саме не було мисливців, справді знайшов там торбину із шротом, таріх з порохом і запасся всім, що йому було потрібно для екзекуції. Він уже хотів розпочати її, бо строкатий повстанець Пищав і всіма преступними йому способами намагався вирватись, коли раптом згадав, яка слухняна стала князівна гидвіха, і подумав, що негарно було б позбавити її такої втіхи, хай вона побачить страту малого державного злочинця. Отож він узяв коробку, в якій містилось його військо, під одну пахву, гармату під другу. Пташку затис у жменю й тихесенько, бо князь заборонив йому відвідувати сестру, подався до спальні князівни. Вона лежала вбрана на канапі в такому самому каталептичному стані. На лихо, але як ми побачимо далі на щастя, камеристка саме десь вийшла. Княжич, не зволікаючи, прив'язав пташку до свічника, вишикував своє військо лавами і наладував гармату. Потім підняв князівну з канапи, підвів до столу і оголосив їй, що тепер вона буде генералом, який командуватиме військом, а сам він лишиться князем-володарем, а крім того, вистрілить з гармати, яка вб'є повстанця. Надмір порохових запасів підвів княжича. І він не лише занадто сильно наладував гармату, а ще й розсипав порох по столі. Тільки-но він запалив гніт, пролунав страшний вибух, а до того ще й загорівся розсипаний порох, добре опікши княжичеві руку. Він голосно закричав і навіть не помітив, що князівна, коли гармата вистрілила, каменем упала на підлогу. Луна від вибуху покотилась коридорами, всі кинулись до спальні, передчуваючи біду, і навіть князь із княгинею, забувши про всякий етикет, вбігли туди разом із челяддю. Камеристки підвели князівну і поклали на канапу. Зразу ж послано по медика і похірурга. Князь, побачивши на столі іграшки, миттю збагнув, що сталося, і гнівно, блискаючи очима, крикнув княжичеві який верещав і лементував на цілу кімнату. Бачиш, ігнатію, що виходить із своїх дурних дитячих витівок? Дай хай тобі помастять обпечене місце, і не риви, мов якесь старченя з вулиці. Тобі треба було б дати доброї березової каші позод. губив князя затремтіли. Він ще щось сказав, але так, що не можна було втямити жодного слова, і велично вийшов з кімнати. Челядь заніміла з жаху. Це втретє князь називав княжича просто Ігнатієм і звертався до нього на «ти», і щоразу це було знакою шаленого, ледве стримуваного гніву.